Вість неолітична людність Європи і Середземномор'я відтискує, знищуючи або поглинаючи, нова індоєвропейська людність. Елліни відтискують в Греччині пелазгів, латиніни в Італії заступають етрусків Італію і інші тобільні автохтонні племена. Скрізь відбувається той самий процес. Перехід з неіндоєвропейського ступня – на індоєвропейській, деформація перед індоєвропейської людності в індоєвропейській. У світлі цих процесів і явищ нам стає зрозумілішим також і той процес занепаду, знищення трипілля, про який ми знаємо з археологічних джерел. У цілій Європі, в тім числі і на Україні, відбувається в цей період колосальні етнічно-культурні зрушення. Ри світ остаточно занепадає, повстає той новий світ, епоха панування індоєвропейських народів, що триває тим часом ще й досі. У другому тисячолітті перед Різдвом ми на початках цього процесу. Зрештою і Гомерова Ільяда фіксує і описує в історіософічному аспекті саме цей процес змагання двох світів – старого передньоазійського і нового європейського. Гине троє, гине під ударами Еллінів Старий Яфетедичний світ. Україна не лишалася осторонь від цих процесів, що потрясли тоді Євразію. Україна, яка за попередньої епохи входила до складу передньоазійського культурного світу, очолюваного Месопотамією Єгиптом, тепер на даному етапі змінює напрямок своїх тяжінь. Затрепілля вона була країною переднязійського світу. Тепер, як і країни Балканів, Апенінського півострова, вона індоєвропеїзується. Від цього часу вона належить вже не єфетедичному переднязійському, а європейському світу. Оскільки український народ є одним з індоєвропейських народів, то тим самим і процес створення українського народу, наших предків на Україні, як народу індоєвропейського, відноситься до другого тисячоліття перед Різдвом. Отже, саме до епохи після Трипільської, перед Скицької. За цієї доби відбувається перехід тубільної людності України з індоєвропейської стадії, яфетедичної або ж протоіндоєвропейської, на індоєвропейську. Однак було б помилкою сказати, що індоєвропейська людність України витворилася безпосередньо з Трипільської. Перехід від Трипілля до після Трипілля, як ми знаємо, не був прямий. Цього не сталося, як не сталося й іншого цілковитого розриву. Ми знаємо, культура шнурвої кераміки і шліхованих клинків повібрала в себе елементи культури мальованої кераміки. Іншими словами, Поруч з процесами знищення, відтискування, переселення, міграції мали місце також процес дифузії, деформації, успадкування, засвоєння. Не лише виключення, але й включення. Був розрив, але й був стик. Підсумки. Отже, формулюємо: Хлібороба заступає вершник. Мирного осельника – воєвник, мальовану кераміку шнурова, вола, корову, кінь і вівця. Тобільну людність з третього тисячоліття, зв'язана з передньоазійським світом, заступає нова людність, що поширюється на Україні з периферійних північно-західних її смуг. Ця нова людність є індоєвропейською людністю. І саме у другому тисячолітті відбувається на Україні процес змішання тубільної людності трипільської культури з новою людністю, репрезентованою в культурі і культурою шнурової кераміки. Антропологи кажуть про змішання двох ра, що лягли в основу українського народу, як динаридного. Цей процес змішання, гадаємо, відбувся саме в цей, після Трипільський, Перецькіцький. Скидська епоха В якому зв'язку стоїть скитська епоха з обома попередніми епохами Трипільської і після Трипільської? З цього погляду усатівська городська культура